2008 utopia bat espazioan, lema honekin gazteizko alabedi igratiak, alabedi komunitateak, hogeitama bost urte betetzen ditu aurten, abuztuan, beteko da bera seguna, mila behatziuntala arogeita iru urtean, arabako hiriburuko uinetan sartu zen igratia, gurekin alabedi igratikoa inoa bilaberdea, gertxaldeon. Kaixo, arraz Ze gertatu zen duela hogeita urte alabeti irratiaren proiektua abiatzeko momentu hortan? Ba, bueno, kontua da alde batetik, ba, ba, imaia politikoan eta sozialean sekulako eferbe bizitzen ari gingela bai gazte eta bai, bueno, batez ere, Euskal Herriko herri askotan, ez? frankismotik atara, atara berri gine lako, e, nola baite, estutzen ginduene sistema do diktadura batetik, eta, bueno, ba, laerogei garrenan markadako belaunaldi, belaunaldi horrek bat beharra, e, nola baite, adierazteko, bueno, ba, etzegoela guztora orduan, e, zegoen, e, ba, jendartearekin e, eta sistema, eta sistemarekin, e, eta behar zuen, e, nolabait ahotsa istan eh pa ba, bueno e, ba, hiene, e, nola, hametxak, edo, edo desirak eta kezkak, ba, ba, zabaltzeko eta edatzeko eta konpartitzeko, eh, kaientzeko e, yendartearekin. Ta alaxe Alaxe beharr horretatik e, sortu izan, e, Ferbestentzian horretatik eta eta buse, komunikatzeko behar horretatik eta Alaxe intzuten e, ba bueno agustuaren 6an 1983ko agustuaren 6a lagun talde batek gwalki e, batzuekin ba Alabedi gitarbaitaren prototipoa sortuta ez eh? edo lehendigoko basaikera mm. hoiek ba, ba martxan martxan jarriz mm. politara esan duzuna alabedi irratia alabedi komunitatea ez izan ere ba bueno ba erretatik gaur egungo alabedi dira ba, gaur egun gustatzen zaigu ez ba alabedi ba irratia baino gehiago dela proiektu komunikatibo integral aterako bidean gaudela eta eta jaiz bakarrik kusperi komunikazioa da eztego sozialki komunitate bat osatzen dugola eta eta herri mugimenduaren parte sentzi zentitzen garelako ez, oraitik mm. ba, gustatu zaitzelan esan duzune komunitate zera hori, nabardura hori. Eh, trezna bat, bera zere, Ramberda, trezna bat, eh, ba, hau gabekoei zuzendua, edo hau txik gabekoei hau tx bat emaiteko helburu nor dira, bera zork, hau gabeko horiek, garaian, eta sustut gaur egun, eh, nor dira? ba izan lanzar ir identifikatzen dugu asko alabedi ba, orduk, orduko orduko e, eh baina egia gaur egun e, alabedi bueno gastei a am, ocha matematika lana ere egiten duela ez ba, bestelako kolektibo batzuei izan kolektibo ekologistak, e, feministak, feministas migrante, kolektiboak, migrante migrante en colectivoak eh bo aregeiago hizkuntza esberrinetan emititzen du gaur egun badugu euskara utsezkoa alabedi bi ratia baina la baten aunainbat eta ainbat diskuntzantzun daitezke gaur egun ingelera, gaztelera, e, euskara, galegoa eta bueno, pues zentu horretan nikuz e, esentzia mantentzen dugola eta beraz ahotsi gabekoaiaen e, ga, gabekoen ahotsa izaten jarraitzen dugula edo zeintzat bueno pues, e, gure gure helburua hori dala, baina horren barruan e, integratzen den komunitatea ba eta eta nitzagoa dela, ez izan jatorriaren ikuspuntutik, puntutik, adineren ikus puntutik, edo borroka eren mo ikuspuntutik. Ez da bakarrik gazte izu zen du irratibat? E, bueno, alabedi bi momentu euskara Euskarautxezko emisio hori e, e, FM-an bakarrik gazte izen entzun daiteke, e, online bidez, bueno, ba, munduko zen txokotatik, ba, gainuntzeko irratiak bezalaxe, eta alabedi baten e, kasuan, bueno, aspaldien genuen salto gazteiztik... iztik, e, Arabarara, ez, egia da oraindik ere bada zotxo batzu bitugula Arabako e, orografiak e, zaintzen dizkigulako, ba, hainbat eta hainbat uin uinen ez? Baina baina bueno, gaur egunesan leike alabedi proiektu bezala irrapiditikaratago e, Arabarabegira begira dagoela eta, eta Arabako, ba bueno, e, gasteran e, jendartaren problematiketara. A dos. Eta gero langileen aldetik hala ere gazteak dira ez nagusi edo bedaren adintarte e, ba, mugatu batean ez? Ba bueno e, gaur egun eria zen bueno, momentu netan e, gazteena hogei mm, eta bost urtera ez heltzen eta nagusiena ba, berrorreita bostak e, pasatxo dituela. Orduan zen zurretan bueno, langileen aldetik e, pos, bueno, adinez berrein etako eta diferentetako eta esperientziaz pertsonak e, dauzkagu Alaidebuno gure kasuan gu gaur duela gutxi gainera eguneratutako datu basea momentunetan endageita zazpik militante gara kolaboratzaileak alde batera utzita, hau da irratian dageita susztik pertsona ibiltzen dira astero izan irratsaioak egiten bideoak egiten webgunari edukiak web e, e, bueno, eduki e, elikatzen eta beraz horri ematen diegu garrantzia e, pose, langileen edo liberaatuak esaten diegu mm. e, liberatuen e, perfil horri baino ez eta eta endage militante oien artean pues bueno bau tugu irogeita. Mara, piku urteko pertsonak, eta aurrak ere bat ditugu, azte uru betortzen dutenak e, ba, irratza jo, irratza jo egitera. ez. Mm -hmm. dut, bueno, hor jartzen dugu fokoa langiletan baina ez langileak langiietan, bueno, batzutan e, inork egin nahi ez dituen lanak egiteko eta ba, e, ekonomikoki posiblete dugu neinan, horretarako ez ditugu, baina labiren lan nagusia militanteek egiten dute, eta oso oso oso anitzak dira militante horiek. Mm Haipatu -hmm.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 Egia da, orain dikere jendea hurbiltzen dela irrati dintzara, eh? espreski eh? Ba, irratiaren formatu horretara, baina ezken urteetan eh, bela eh, urbiltu den dut, elabe dira jende asko, interesa izan du ba, bideoak egiten eta alako, alako egitasmoak martxan jartzen. Eta beraz, pues, bueno, modu nolait, deurri batean, naturalean eh, ba, irekidean lan lerro bat da bideoen kontua, ez. Eh? Egia da gero atzetik hor badaguela, ba, proiektuak berak egin duen apuztu bat, ba, e, tresnak edo eskura ditugun tresna esberdinak, eh ba, bueno, identifikatzeko e, eta eta bueno, ba, modu esploratzailean edo ez, ba probatzeko bazen zein zein bidetatik za balduitzakegun gure mozuak hobeto eta sentzu ba sartu garela sare sozialetan, sartu garela bideoetan, sartu garela eh webgune bidezko berri iratzien publikazioan edo ikerketetan, umore sailak irekitugula e iratzizko umore sailak. Bueno, gauza asko eta asko jarritugu jarritugu mai gainean eta eta martxan ez dakite hemendik urte bat zu garru gozaio guztia martzen jarritzen guten baina bueno nikuzte dut azkenean alabedi ere badela herri mugimenduarentzat e, e, esparro komunikazioan eksperimentaziorako ba etxe bat eta presna bat ez mm -hmm. eta sentzu horretan hilabete pues, urteotan leio asko dira, dator deniz batzumez batzumez kulturala eta astatu ba bueno ere gure kolektibuanek eh, aznarketa batekin dugulako eta apostu egiten ari garelako ba beste tresna batzuk erabiltzeko uste dugulako finean guretzat importanteena dela ahotsigabekoia ja, gutxamatea noski batetik baina ahots egiten egitzen eta esaten dutena ere erarinkorra izateko gure realitateak eraldatzeko. aldatzeko esoi da gure go dagoen edo amaieran dagoen utopia utopia hori ez gure realitatea eraldatzeko aldatzeko tresna izatea laberi eta eta pues bueno, hori da orain fortzen ari garena ikusiko dugu etorkizunean zer datorren. Hortan da, 2008 utopia bat espazioan zuen lemarekin, hogeita mabost urteak betetzearekin, geroa etorkizuna duzu ospatu nahi? Ordan, zer ergan nahi du, geroari begira, ari zaretela, etengabe eta gauzak aldatu nahi anere? Babai, bai, ba neuerri batean hori adierazen nahi dugu. Momentu honetan, e, jo puntua etorkizunean dugula, Etorkizunan pentsatzunari garela, nola azin, nola helikatu, nola izan eraginkor, nola mm, ez dakitez. Piskate, pis, etorkizunari begira gaudela eta eta uznarketa hau, edo gogo hau, edo behar hau sortzen da, eh, baskotan eh, ala behin eh, sortzen diren gauza asko ezela. Ba, barra baten eh, atzean, pote batzuk hartzen eta urte horrenaren ningunan hitz egiten, nasa meho. Badiru digeti, honetan ez atzera berri da egiten dugulat, e inkluso, ba, txarritan, mm, arritu egiten garela, ez arritu egiten gaituela, jo, ze, ze, no, ze, ba, norain eldu ganen, ze, ze, nolako ibilbidea egin dugune, hau ez genuen espero, hau, hau, ikara da, arri da, ez, ba, bueno, nola hori genuen, bueno, naikoa da, ba, denbora, gure burua arritzeari usteko, sinisteko, ba, erritik eta desprofesionalizaziotik, eta militantziatik, Eta, eta horretatik komunikazioa jorratu laite, daitekela e, kalitatez ongi eh modu entretenigarrian, e, modu pedagogikoan eta beraz, pues, bueno, utz dezagun e, gure burua arritzeari, eta eta sinistuz dezagun gure buruan eta jarreraitean etorkizunera berrira, eh e, ba enpoderatuta bueno, e, eta eta bueno, pues, e, oiko ere elburuekin, eh, ba e, e, gure ingurua eraldatzea, baina bueno, ja, eh sentsazio horrekin, esenpoderazamendu sentsazio horrekin, singetan sinistan dugune, ba Gu, gu gure burua jartzen digun edo zein elburu, ba, betetzeko da garela, baldin eta atzean e, lan egiteko edo lan baldin badago. Eta hori albidetzeko ere, ronka bat, bedre datziridun talarugaita emeretzi, ala belagi lohtzea, nor dira ala belagi horiek? Bueno, la de alabedi posible egiten duten beste zutabea, eh? Orainte Arestian aipatzenuen, ba gure militantea gure kidak direla laberi di egiten dutenak eguneroko tasunean, irratsailak eginez, bideoak eginez eta baina hori guzti erlitzake posible izango atzetik e, ba, bueno, norbaitek finantzatuko ez bagintu. Balaude eredu asko, zentzu horretan, e, ba, finantzazio publikoa, edo eta gure kasuan bueno, pues, gu ez dugu finantzazio publiko hori bastartzen, baina portzentai batetik behera egotean nahi dugu zentzu horretan horrek esan nahi du, baina bila bueno, ba, beste nun baitetik atrebar dugula ez, eta alabelarriak larriak, bueno, ba, alabe diko bazkideak dira, eta modu e, maia ekonomikoan, alabedi proiektua posible egiten duten lagun oie guztiak dira. Hmm. Oztopoak ez dut goa ipatu, egaren pixka bat hor positibo eta dena ongido ala dirudi, baina alabedi ratiak ere joen urtean jadanik, oztopoak zailtasunak baditu eta gainditzekoak ere? Ba, inuskien guztiek bezalaxe. Ez topoa kainera, batzuk e, barne mailan maian, ezteatzuk e, kanpo maian, ez kanpora behagira bortzera aukagu, euskoi aurlaritzaak e, licentzien e, azerarekin zelan tratatu dena labedi, gubeinbeinean Eliaqueta Orkestru Gineta baino baino lizentzia orkestru genuen, gero leiaketa bertan berautzi utzi zuten eta eta gaur dagun araindik Eba Euskadi jarrera aldaketa baten e, zain gaudela, ez? Ze bueno, e, dugu ba alaberik baduela ibilbide bat eta merezi eta eta behar duela lizentzia lizentzia hori. E, izan ditu eraso faxistak azken asteotan, Margoketak, Meatsuak, sabes sozialetan eta bar, Bueno, Oztopoak kanpotik eh, askotan askotan datoz, eta barrutik eh, ere asko azten ari gara, eta momentu honetan eh, urte eta pikudara magu barne maiokoa urnarketa prozesu bat eh, ematen, zertarako eta pixkat bon bueno, badatoz urtetarako zinkatzeko e, eta hoi ba, behar bezala usteko antolaketa behar dugun antolaketa eredua eta eta antolaketa sistema ba, ba, berre hartzeko eta berre ez. E, pues, bueno, Eu da berrogeita haszpi lagun gaude, komisio asko behar dira, komisio askotan jendedea falta da, eta lan honi ba, ganora ez da nahi badiogu, etorkizun ari begira, pos, gure hurua osongi, osongi antolatu behar dugu ez, eta ba, lan hori pendientz daukagu momentu honetan beharra daukagu ba, ba usnartzeko, beharra antolatzeko eta gure indarra alik modurik eraginkorrenean antolatzeko hmm. Ba ez nahizkezkatzen ez hogeita mabost urtez alabedik lohtu badu haintzinatzen horreindik beste hogeita mabost egingo ditu haintzen da <coughs> e, ba oh, ondoko hilabetetan izango dira. Inbat, itzordu, honen berri ere jakiten halko da zuen uh, xare sozialen bidez. Hemen nik gazteiz urunt baitzaugu, ala ere. Uh, hemen lapordi basen afarrota Sibiro aldetik, baina puzik uh, behintzat uh, zuen oitamabost urteak, uh, be, elgarrikin ere ospatzen halko ditugulakoan. Ainoa bilia berde mil esker eta izanungi? Bai, eskerrek asko eta, bueno, ba, espero dute Eongi, e, zera, urte urrana elkarrekin ospatzeko aukera izango dugu dugula, eta ala ez dara bintzat, ba, bueno, ba, ea jarraitzen dugun elkarlanean lanean arteko elkarlanean sakontzen, zen ikuste ba, Euskal Herriko Txoko askotan badaudela dela izugarrizko lan egiten ari diren irratiak, egiten ari izareten irratiak, eta nizior naiz ere gure artean elkartzen bagara ba, izugarrizko proiektu politak e, martxan jarraitzak dugula. E, e berkiekana, mire eskerreinua izan ongi? Berdin, aioaren zan.